«Це те», – пояснювала Раїса, – «що в незахищенні сіткою шибки влетіло. Тих буряк, мабуть, було багато, бо все це страхіття тривало лише кілька хвилин. Правду кажучи, сітка нас врятувала, якби не вона». Я дивився на Раїсу, і серце моє виповнювалося радістю та гордістю. Послав мені Бог справжнього друга. І, до речі, велике щастя, що Оксана Яківна в ту ніч вирішила в нас заночувати. Треба негайно її навідати». Обклав гибіську цеглу творами класиків марксизму і сфотографував, вийшла фотокомпозиція, в котру я іронічно назвав «Каміння зброя пролетаріату». Ввечері нам зателефонували. Голос, який я не відразу впізнав, заговорив. «Наколо Даниловичу, це ви?» «Так, я. Пробачте, будь ласка, це говорить Іван Кандиба. Я, даруйте, не повірив, що то були ви. А тепер бачу, що помилився. Дуже вас прошу, прийміть мене до своєї групи». «Я зрадів». Немиле мені число шість лишилося в минулому. Нас тепер семеро. А наступного ранку прийшла міліція, аби сконфіскувати цеглу. Уже весь світ знав про розгром нашої квартири. В міліцію надійшла вказівка зліквідувати речові докази. Я напав на них. То це ви вчинили погром? Звідки ви взяли? Аж ніяк. Раз ви прийшли визбирати цеглу, то мені ясно, хто її сюди накидав. Думайте, що хочете. І чого бо то репетувати? Всі живі, нікого не вбило. Сталіна на вас немає. Цеглу вони таки забрали з собою. Я не боронив. Не битися ж мені з міліцією. А згадана тут фотокомпозиція і досі зберігається в архіві, який мені повернула Служба безпеки України. Зробили, що встигли. Так воно й мусило статися. Розгром моєї квартири був корисний не тим, хто його вчинив. Він блискуче підсвітив вихід нашої групи на світову арену. То був, можна сказати, салют на честь її створення. Салют похмурий, навіть розбійницький, але ж давно відомо, добрі люди значно менше сприяють поширенню добрих ідей, аніж люди зловорожі, заздрісники, переслідувачі, погромники. Це вони влаштовують великі конфлікти, навіть трагедії на шляхах добра. А нічого так не поширює ідей, як високий драматизм ситуації. Хто орієнтується лише на добрих людей, той має моральну підтримку. Не більше. Добрі люди не завжди активні, здебільшого навпаки. Вони готові тихенько поспівчувати, навіть потай допомогти, але рідко підіймаються на повний зріст, аби піти на шторм-фортеці зла. Зате носії зла... Завжди активні, в їхніх руках завжди вистачає каміння, аби завдати тобі сенсів чи навіть ран. І якщо в тебе вистачає мужності пройти по під камінням, успіх тобі гарантований. Так сталося і з нами. Якщо раніше ми не без труднощів шукали західних кореспондентів, то тепер вони шукали нас. Кореспонденти цікавилися не лише всесвітньо відомим Петром Григоренком, їх цікавили також інші постаті гельсінської групи. Українська редакція «Радіо Свобода» годинами розповідала про кожного з нас. В ефірі звучали мої поеми і вірші. Замовчування було прорвано, але, звичайно, не в радянській пресі. Радянська преса навіть тоді не називала мого імені, коли таврувала мою поему «Хрест» або інші твори. Так це було і надалі, протягом мого перебування в концтаборі засланні. Моя квартира в заспі стала вельми людною. Сюди потягнулися родичі політв'язнів, вони приносили точні відомості про своїх батьків, чоловіків і дітей, що були репресовані з політичних мотивів Незабаром ми склали доволі повний список репресованих Тут було все – адреса концтабору, психолікарні або заслання, дата арешту, хто з близьких родичів лишився на волі, тощо Українських політв'язнів налічувалося понад 100 осіб Звісно, це не та кількість, якою вона була в сталінські часи, але ж не одиниці, як твердила влада До того ж тут належало говорити не лише про кількість, а передовсім про якість Сто талановитих ватажків і бунтівливих майстрів пера, якими були Чорновіл, Стус, Сверстюк, Світличний та десятки інших Це багато, дуже багато, по суті, весь духовний цвіт нації Раїса офіційно не вступала в гельсінську групу, але була її незмінним секретарем аж до свого арешту, що стався через три з половиною роки після мого. Декларацію принципів і меморандум частини перша та частини друга написав я, власне все, що тих зробити. Ці документи складали понад 30 сторінок. У першому меморандумі йшлося про компартійний геноцид проти українського народу.